Солдат ішов між нарами і укав. «Маріє! Маріє! Я одержав твого листа! Я знаю, що ти вравен з брюку! Я прийшов за тобою!» На нарах жінки підводили голови, тягнули до нього руки, але мовчали. А він йшов все далі й далі, сподіваючись зустрітися з очима своєї Марійки, які впізнав би, Серед тисяч жіночих очей він бачив смерть своїх побратимів і сам не раз помирав в боях. Та ще ні разу не пережив такого потрясіння, як тут, у таборі, зустрівшись з тисячою очей матерів і сестер, в яких дотлювала надія. Але почувши з вулиці марш перемоги, вони спалахували жагою до життя і вдячністю до визвольників. Солдат Іван уже не кликав своєї Марії, а йшов з барака в барак, вдивляючись в тисячі очей, слухаючись в різномовні слова цих живих мертвців. Українські, словацькі, чеські, навіть німецькі, які чомусь найбільше врізалися йому в пам'ять. Голова його макітрилась від смороду і задухи, а він йшов і йшов з барака до барака гукаючи Маріє, Андрійку, Деви. І раптом з якихось нар з третяка до нього просягнулися тонкі висохлі руки хлоп'яти і голос тонюсенький, яку щойно народженої дитини закричав «Тату!». Солдат стрепенувся від несподіванки, взяв на руки легке, як пір'їнка дитя, і, зрозумівши, що це не його син, все ж запитав. «А де ж мама?» «Там», – відповів хлопчик і показав рукою-ниточкою у напрямі високих труб крематорію. «Ходімо, синку, звідси!» Гладив його Іван по голові, несучи поміж натовпу, навпів живий скелетик хлоп'яти, який чимось так нагадував йому його сина. Визволення Дві доби, змучені, без їжі, без сну, швидким маршем, Рухались колони виснажених до краю в'язню. На них страшно було дивитись. Дороги були забиті німецькими біженцями, машинами, повозками, і часто, щоб перейти на другий бік дороги, доводилось простоювати годинами. Ішли в глибину нуклендських лісів. Марійка йшла, вчепившись за руку сильнішої за неї Даші, боячись відстати від подруг. Вона натерла ногу, кульгала і готова була впасти і більш не підійматися. Але знала, що це було б вірною смертю. Скільки тих нещастих, що не витримували і падали, валялись на обочині дороги, одні вже мертві, інші зі стогоном і прокльонами на вустах, пристрелені ще повзли за колоною, благаючи, щоб їх добили. Під вечір зробили привал. Біля дороги розкинувся, як неї, Люди розмістилися в ньому. Тільки тепер розгляділи, що з ними лишились тільки радянські в'язні, а інші, мабуть, змовившись, відстали і розсіялись у лісі. Почало сутеніти. Ніхто й не помітив, як зникли їхні пастухи. Ті, очевидно, побояли, що в'язні не розправились з ними вночі. Стомлені довгим переходом, люди падали на траву, і засинали, мов, убиті. Марійка прихилилась до своєї подруги Даші. Обнявшись, вони вже солодко спали, коли пролунала команда «Ауштейн». В'єсні схопились на ноги, тремтячи і від нічного холоду, і від цієї команди, яка розбивала усі їхні райдужні мрії про визволення. У напівтемряві в руках одного з гітлерівців Зблиснув ліхтарик, і всі побачили, що вони в оточенні групи гестапівців. Важко передати, який вітчий опанував всіма, що вчора ввечері вони мріяли про визволення, про те, що певне їх наздоженуть тут радянські війська, і вони стануть вільними. А нині на них дивились автомати гестапівців. Кожен з в'язнів знав, що то значить потрапити в руки гестапа. Стара сива жінка, не витримавши останнього випробування, заголосила і впала на землю мертва. Гестапівець копнув її ногою і вилаявся. «Та це ж не воїни, а доходяги», – мовив один із них. «Та от самі жінки», – додав інший. З'ясувалось, що це була остання група гестапівців, які залишали місто. Ті, хто знав німецьку мову, Зрозуміли це і суперечки гітлерівців. Одна смілива дівчина вийшла наперед і почала говорити з ними німецькою мовою. «Ми працювали на фабриці, яку розбомбили, а тепер не знаємо, куди нам подітись». Гестатівець вилаявся, сплюнув. лайнув когось за те, що той вважав цих беззбройних людей німецькими воїнами, які чекають на радянську армію, щоб здатися її в полон». Махнувши рукою, старший гестапівець повів своїх на захід. Після цієї події вже ніхто не міг заснути. Вирішили послати когось у розвідку. Вибір упав на ту саму дівчину, що добре володіла німецькою мовою. Вона взяла з собою для хоробрості росіянина хлопчика-підлітка і на світанку пішла з ним до найближчого селища. Напевне, ніхто не міг сказати, як далеко ще радянська армія. Старий німець, який воював ще в минулу війну, прислухаючись до громів артилерії, запевнив, що руські, очевидно, вже на відстані десяти кілометрів. Доки розвідники повернулись, до жінок підійшли в'язні з чоловічого табору. Їм було достеменно уже відомо. Ще радянські війська за 15 кілометрів від Дравенсбрюка. Цієї тривожної ночі ніхто не хотів спати. Усі заглибились у ліс, щоб з дороги їх не можна було помітити. Кожен приготував собі ложе з ялинового гілля, розмістившись під деревами головами до стовбура. Гадали, що в разі бомбардування так буде безпечніше. Вирішила відпочити, а потім піти на зустріч своїм. Марійка дивилась у небо крізь гілки дерев. Їй здавалося, що вона вперше побачила, яке воно бездонне і глибоке.